Так, умиваючись слізьми, обоє державця благали словом солодким, та в відповідь слово гірке вони чули. «Ви, антімаха сини, відважного серцем, що радив, збором троян всенародним одразу ж убить, менелая, я, із одісеєм божистим з посольством прибулого втрою» і не допускати йому повернутись назад до Ахеїв. Отже, за батькову підлість ганебну і поплатитись нині, мовив він так, і Пісандра на землю зіпхнув з колісниці, списом ударивши в груди, і той перекинувся навзнак. З кони стрибнув і полог, але й на землі його вбив він, руки отсікши мечем і голову з пліч одрубавши. Труп же штовхнув, як колоду, і той у юрбу покотився, їх залишивши туди, де найбільше тіснились фаланги, кинувсь, а інші за ним, в наголінниках мідних Ахеї. Спішених піші губили, і ті, мимоволі, тікали, кінних комонні. Аж курява в небо здіймалась клубами скрізь по рівнині кінські дзвінки її ноги здіймали, мідь невблаганно разила. Могутній владар Агамемнон бив ворогів безнастанно і кликав з собою Аргеїв, так, наче вітром роздмухане полум'я згубне. Обніме раптом незайманий ліс І шугає повсюди, з корінням вирвані виром Вогненним падають густо дерева. Так і в троян, що тікали Від рук безпощадних Атріда, Голови падали густо. З могутніми шиями коні З гуркотом повоземчали порожні Між лавами воїв, Прагнучи вправних візничих а ті рівнині лежали в поросі хижим шуліком миліші, ніж любим дружинам. Гектора вивів із куряви Зевс і отстріл безугавних, і от убивства мужів сум'яття бойового і від крові. Гнався завзято Атрід і кликав з собою Данайців повз надгроб'я прадавнього Іла, нащадка Дардана, повз смоковниць ряди, по рівнині тікали трояни прямо до міста. З криком жахливим за ними невпинно гнався Атрід, і руки їх кров'ю багрив незборенні. Але до скейської брами і до дуба добігши трояни Раптом спинились, на тих дожидаючи, що відставали, ці ж по рівнині широкій тікали, неначе корови, що нападе на них левне наситне у темряві ночі, всіх розжене, а одну з них ненатла спостигне загибіль, спершу їй шию гризе, учепившись, міцними зубами в Карк їй, потім п'є кров і нутрощі їй пожирає. Гнав так від сталих бійців син Атрея владар Агамемнон, і убивав, наздогнавши, безладно тікали трояни, навзнак іниць, під рукою могутнього сина Атрея падали часто, списом він так лютував округ себе.